Və səlləmə təslimən kəsirən ilə yəvməddin. Əmə, bax, Əz qardaşlarım, amınıza Allahdan qorxmağı və Peyğəmbər sallalları və sələmin yolunu tüb getməyə nəsət edirəm. İmam-ı Əbu İsa Ətdirimizinin Şəmail-i adlı kiqabından keçdiyimiz hədisləri davam edirik. 182-ci hədistə müminlərin anası Ayşə radiyallahu anh hədəmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hərdən yanıma gəlib, səndə nahar yeməyi varmı deyə soruşar, mən ona yox deyə cavab verər, o da, elə isə mən orucam deyərdi. Yenə bir gün o mənim yanıma gəldi və mənlə yemək istədi. Dedim, ya Rasulullah, bizə hədiyə göndəriblər. Soruşdu, nədir o? Dedim, xurma halvası. Onda o, mən oruc tutmuşdum, dedi, sonra bu halvadan yedi. Bu hədisi Muslim, Nəsai, Tirmizi və Əhməd ravayət etmişdir. Ayşə radiyallahu anhənin və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin digər zövcələrinin müminlərin anası olması bu arədə, Uza Allah Quran-ı buyurur. Peyğəmbər müminlərə onların özlərindən daha yaxındır. Zövcələri isə məmnələrin anaları El-Əhzab surəsi 6-cı ayə. Hədisdə Ayşə rəziyallahu anha xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu səlləm, hərdən gəlib ondan yeməyə nə var deyə soruşardı. Bundan aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Ayşənin yanına günün birinci yarısında gələrmiş. O da aydın olur ki, Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin evində adətən nahar yeməyə olmazdı. Həmsinin hədistə Peygamber sallallahu aleyhi və sələm, mən orucam, deyir. Ondan da aydın olur ki, nafilə oruclarını tutmaq üçün gecədən niyyət etmək vacib deyil. Dan yeri sökülən vaxtdan heç bir şey yiyib içməyən kimsə sonradan niyyət edib oruc tuta bilər. Onu da qeyd edək ki, bu halda adam yeməyi tapsa da, tapmasa da, ona həmin vaxtdan niyyət edib oruz tutmaq caizdir. Bu da İmam Abu Hənifənin, Şafiyinin və İslam alimlərinin əksəriyyətini rəyidir. O ki, qaldı Peyğəmbər s.a.v.in gecədən niyyət etməyən kimsənin orucu məqbul deyildir sözünə, bu əmir yalnız fərs buyurulmuş oruca etdir. Həmsinin Peyğəmbər s.a.v.in ey mən orucam sözü dəlildir ki, Məsləhət bildikdə öyrətmək məqsədi ilə oruç tutduğunu başqalarına bildirmək cahil edir. Hədistə həmçinin xurma halbası deyilir. Bu da xurmadan, yağdan və qurutdan, yaxud xurmadan, yağdan və undan, yaxud da xurmadan, yağdan və çörək qırıntılarından hazırlanmış şərq şibniyyatıdır. Və nəhayət, Hədisin sonunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu halvadan yediyi xəbər verilir. Bu da dəlildir ki, nafilə orucunu günün istənilən vaxtı pozmaq olar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdu. Nafilə orucu tutmuş kimsə nəfsinin əmiridir. İstəsə orucu tutar, istəsə onu pozar. 183-cü hədis. Yusuf İbni Abdullah İbni Salam radiyallahu anhıma demişdir. Mən Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin bir parça quru arpa çörəyə götürüb üzərinə xurma qoyduğunu və bu, bunun qatışığıdır deyib onu yediğini görmüşəm. Bu hədisi həmsinin Əbu Davud ravad etmişdir. Hədisin isnadında keçən Yezir İbni Əbu Umeyə məhul ravidir. Elə bu səbəbdən də bu hədis zəif hesab edilir. Ammin Nasruddin Albani Muftasar al-Shimal əsərində onun zəif olduğunu demişdir. Hadisin ravisi Abu Yaqub Yusuf ibn Abdullah ibn Salam Ali İbrahim el-İsrailî el-Medîn radiyallahu anh. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm in səhabəsidir. Peyğəmbər sallallahu və səlləm onu dizinin üstündə oturtmuş, onun başını sıralamış və ona Yusuf adını vermişdir. 184-cü hadis Ənət radiyallahu anh ravayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qalıq xoşlayardı. Abdullah ibn Abdurrahman demişdir. Yəni, yeməyin qabın dibində qalmış qalıqını xoşlayardı. Bu ədisi Əhməd ravayət etmiş və Muhamməd Nasır əddin Albani Muxtasər Şimail əsərində onun səhiyy olduğunu demişdir. Abdullah ibn Abdurrahman, Əbu İstədrimizinin şəyxədir. 27-ci fəsil. Rasulullah sallallahu əleyhi və səllamin yeməkdən əvvəl və yeməyi bitirdikdən sonra yuyunması. Müəllifin bu fəsildə varid etdiyi hədislərdən aydın olur ki, yeməkdən nə əvvəl, nə də sonra dəstəmaz alma nə vacibdir, nə də ki müstəhəb. Yeməkdən qabaq əlləri yumağa gəlincə bu xüsusda alimlər ixtilaf etmişlər. Bəziləri əlləri yumağın müstəhəb olduğunu, digərləri isə müstəhəb olmadığını demişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, yeməkdən əvvəl əlləri yumağın müstəhəb olmasına açıq aydın dəlalət edən hədis olmasa da, çirkili əlləri yeməkdən qabaq yumaq, umumi dəlillərə əsasən təmizlikdən hesab edilir. İmam Əhməd, İbn-Nain və bir çoxları burəydə olmuşlar. Əllər təmiz olduğu təqdirdə isə, yeməkdən əvvəl onları yumaq nə vacib, nə də müstəhəb sayılır. Yeməkdən sonra əlləri yumağa gəlində, əvvəlki hədislərdə bizə aidin olmuşdur ki, yeməyi yedikdən sonra əlləri yalamaq gərəkdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, əgər barmaqları yaladıqdan sonra onların üzərində yax və s. bu kimi yeməyə aid olan şeylər qalmışsa, o halda əlləri yumaq cahil 185-ci ədiz İbn Abbas rəvayət edir ki, bir dəfə Rasulullah s.a.v. ayaq yolundan çıxdıqdan sonra ona yemək gətirdilər və ondan sənə dəstəmaz almaq üçün su gətirəyək mi? deyə soruşdular. Dedi, mənə yalnız namaz qılmaq üçün dəstəmaz almaq vacib buyurulmuşdur. Məhəlisə Əbu Davud tərimizi nəsai Əhməd rəvayət etmiş Əməhəməd Nasrədən Albani Muxtəsəri Şəməl əsərində onun səhiyy olduğunu demişdir. Bu hədistən belə nəticə çıxır ki, istənilən halda yeməkdən əvvəl dəstəmaz almaq nə vacib, nə də müstəhəbdir. Yalnız cənabətli halda olmaq istisnadır. Belə olduqda dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Bu xüsusta varid olmuş hədistə Cabr ibn Abdullah radiyallahu anhə demişdir. Bir dəfə Rasulullah s.a.v.dən Zunub olan kimsənin bu halda yemək yeməsi, yaxud su içməsi, yaxud yatması caizdirmi? deyə soruşdular. Dedi, bəli, əgər namaz üçün dəstəmaz aldığı kimi dəstəmaz alarsa, bunlardan istədiyini edə bilər. 187-ci əviz Salman-ı El-Farisi radiyallahu anh, demişdir. Mən tövbratdan oxumuşdum ki, yeməyin bərəkəti Yeməkdən sonra dəstəmaz almaxtadır. Sonra mən Tövratdan oxuduğumu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər verdim. Onda Rasulullah sallallahu əleyhi dedi: "Yeməyin bərəkəti həm yeməkdən əvvəl, həm də yeməkdən sonra dəstəmaz almaxtadır." Bu hədisi Əbu Davud, Tirmizi, Əhməd rəvayət etmişdir. Hədisin isnadında keçən Qeys ibn Rəbi zəif rəvayətdir. Muhammed Nasreddin Albani müxtəsəri Şəmail əsərində bu həzisin zəif olduğunu demişdir. Yeri gəlmiş şən qeyd edə ki, heç bir müsəlmana, Qurandan başqa bir səmavi kitaba əsaslanmağa izazı verilmir. Peyğəmbər s.ə.v. Ömr r.ədəllərin əlində üzərində tövratdan bəzi sözlər yazılmış bir səifə gördüyü zaman qədəblənmiş və ona belə buyurmuşdur. Olmaya şək edirsən, ey xatabın oğlu, Məyər mən sizə, ağaq, bax, tərtəmiz bir din gətirmədim mi? Hər gət qardaşım Musa sağ olsaydı, o da ancaq mənə göndərilmiş şəriətə tabi olardı. Şüabil iman əsərində rəvaət olunur bu hədis. Əşək Qalbani Müşkətül əsərində bunun səhiyy olduğunu bilərim. Həmçinin İsa a.s. qiyamətə yaxın gələcəyi zaman məhz İslam şəriəti ilə hökum verəcəyi Ona də edir ki, Allah yanında qəbul edilən din yalnız İslamdır. O ki, qaldı Peyğəmbər s.a.v-in İsrail oğulları adından hekayətlər danışın və bilin ki, bunda heç bir qəbahət yoxdur hədisinə, bu yalnız Quran və sünniyə muvafiq olan hekayətləri danışmağa və üstəlik, avamlara yox, öz əqidəsini yaxşı bilən İslam alimlərinə aiddir. Onlar bu kitabları şübhələrə aradan qaldırmaq məqsədi ilə oxuya bilərlər. Bu xüsusda Uza Allah quran Kərimdə buyurur De, əgər doğru danışanlarsınızsa tövratı gətirin və onu oxuyun. Tövratı kitab əhlindən tələb etməkdə nədir? Onun içindəkilərdən nəticə çıxarıb onlara haqqı, naaqdan ayır edəsən. Və necə ki, tövrətdən xəbəri olan Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhümə Peyğəmbər s.a.v. bu kitabdakı vəsvi barədə soruşulduqda belə cavab vermişdir. Bəli, vallahi ki, onun Quranda vəsv edilən bəzi sifətləri tövrətdə da belə vəsv edilmişdir. Ey Peyğəmbər, həqiqətən biz səni şahid mücdəsi xəbərdar edən və ümmiləri müdafiə edən olaraq göndərdik. Sən mənim qulum və rəsulumsan. Sənə mütəvəkkil, yəni təvəkkül edən, adını verdim. O Peyğəmbər nə sərt ürəkli, nə çobud, nə də bazarda qışqırbağır salan birisi deyildir. Pislik pislik ilə dəf etməz, əksinə əhv edər və bağışlayar. Onun ilə əhri yolda olan millət, Lə iləhə illallah deyib düzəlməyincə, Allah onu öz yanına aparmaz və bu tovhid kəlməsi sayəsində kör gözləri, kar qulaqları və bağlı qəlbləri açar. Hədisi Buxari ravayət etmişdir. 28-ci fəsil Rasulullah s.a.v-in yeməkdən əvvəl və yeməyi bitirdikdən sonra dediyi barədə varid olanlar. 188-ci ədir. Əbu Ayyub Əl-Ənsari radiyallahu anhı demişdir. Bir gün biz Peyğəmbər yanında yanındaykən ona yemək gətirdilər. Mən yeməyin əvvəlində bərəkəti olduqca çox olan, axıranda isə bərəkəti olduqca az olan belə bir yemək görməmişdim. Biz ondan, bu necə oldu ya Rasulullah deyə bunun səbəbini soruşduq. Dedi, Biz Allahın adını çəkib Bismillah deyib yeməyə başladıq. Buna görə də yeməyin əvvəli bərəkətli oldu. Sonra bir nəfər gəlib məclisə qoşuldu və ucu Allahın adını çəkmədən yeməyə başladı. Onda şeytan onunla bərabər bu yeməkdən yedi və buna görə də bu yeməyin bərəkəti azaldı. Bu hədisi İmam Əhməd ravayət etmiş. Hədisin isnadında keçən İbn-i sonradan hədisləri qarışmış Saduq rağidir. Ab elə Həbib ibn Ağuz məcğul Elə bu səbəbdən də bu hədis zəif etab edilir. Məhəməd Nasr ibn Albani də müxtəsəl Şəmail bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Hədisin rəvisi Əbu Əyyub Əl-Ənsari, Xalid ibn Zeyd, İbn Kuleyid, Əl-Xəzrəci, Ən-Nəcari, əl Peyğəmbər s.ə.v.in məşhur sahabəsidir. İkinci Ebobeyyetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə etmiş. Bədirdə və digər döyüşlərdə, elə hal da Konstantinopla olan yuruşda iştirak etmişdir. Peygamber sallallahu aleyhi Mədinəyə gəldiyi zaman, möminlərin anası Səudə üçün həcdrə və bir də məscid tikilənədik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Əyyub ibn Sərinin evində qalmışdır. Əbu Əyyub Radiyallahu anh hicrətin 52-ci ilində vəfat etmiş və Konstantinopul qalasının yanında dəfn edilmişdir. Bu hədisin mətnindən belə başa çülür ki, yeməyin əvvəlində Bismillət deyilərsə, o yemək bərəkətli olar. Üstəlik, şeytan bu yeməkdən məhrum olar. Bu xüsusda Peyğəmbər s.a.v. səhiy hədisdə belə buyurmuşdur. Adam evinə girərkən və yeməyə başlayarkən Allahı zikr etsə, şeytan yanındakılara deyər, Orada sizin üçün nə gecələməyə bir yer, nə də bir yemək var. Əgər evə daxil olduqda Allahı zikr etməzsə, şeytan siz gecələməyə yer tapdınız deyər və əgər yeməyə başladıqda Allahı zikr etməzsə, şeytan siz həm gecələməyə yer, həm də yemək tapdınız deyər. Hədisi Muslim Rabayt edir. Qeyd etmək lazımdır ki, Bismillah sözü yalnız yaxşı işlərin əvvəlində şəriyyətin buyurduğu hallarda deyilməlidir. Haram və ya məkruh bir ilişki gördükdə Bismillah demək qadaqandır. 189-cu hədəs Ayşə radiyallahu anh hələ vaiz ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Sizdən biriniz yemək yediyi zaman, yeməyin əvvəlində uca Allahın adını çəkməyi unutsa, qoy, Bismillah əvvələ hu və əxirə desin. Bu hədisi Abu Davud Firmizi Nəsai İbn-i Macə Əhməd rəvayət etmiş Muhammed Nasir İbn-i Albani müxtəsər-i Şimail əsərində onu səhiyyə olduğum demişdir. Bismilləhi və əkhirəhu əvvəlində də axırında da Allahın adı ilə deməkdir. 190-cı ədəs. Rəvayət edilir ki, bir dəfə Rasulullah s.a.v.in qabağına yemək qoyulduğu zaman Ömer ibn-i Əbu Sələmə Onun yanına gəlmiş və Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm ona belə buyurmuşdur. Oğul bala, yaxın gəl, Bismilləhti və sağ əlinlə öz qabağından yi. Bu hədisi Buxari, Muslim, Abu Davud, Termizi, Nəsai, İbn-i və Əhməd ravayt etmişdir. Hədistə adı kesən az yaşlı sahabə, Əbu Has, Onar İbn-i Abus Saləm, İbn-i Abdül-Əsəd Əl-Quraşı, Peyğəmbər s.ə.v.in sahabəsidir. Bu hədistə yemək ədəbinin üçü qeyd edilmişdir. Bismillah demək, sağ əlnən yemək və bir də öz tərəfindən yemək. İmam Bukhari'nin rəva etdiyi hədistə Onar İbn-i Abus Saləmə demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin himayəsi altında böyüyən bir uşaq edim. Yemək yeyəndə mən əlimi qabın hər tərəfində uzadırdım. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm mənə belə buyurdu. Balaca, Bismillah de, özün də sağ əllə və öz qabağından ye. O gündən bəri mən yeməyi ancaq bu qaydada yeyirəm. Hədisə Buxar rəva edib. Hədisə diqqət etsək, başa düşəri ki, Səhabə bu hadisədən sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve səlləmin bu əmrini həmişə yerinə yetirib. Uşaq vaxtından tə yaşa dolana dək. Peygamber sallallahu aleyhi ve səlləmin sünnəsinə riayət edib. Səhabələrin hamısı belə olmuşlar. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi ve səlləm onlara bir iş buyurduqda onu dərhal yerinə yetirər və bunu davamlı edərdilər odur ki, Allah s.ə. onları islah etdir. İmam Malik r. onların barəsində danışarkən demişdir, bu ümmətin əvvəlinciləri nəyin sayəsində islah olmuşlarsa, ahirinciları da yalnız onun sayəsində islah ola bilərlər. İmam Malik r. demək istəyir ki, insan yalnız Qur'an və sünniyə riayət etməklə, Allahın və onun rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin buyruqlarını yerinə getirməklə islah olma bilər. Bu hədistən həm də o nəticə çıxır ki, yemək yedikdə bismillət demək və sağ əl ilə yemək vacibdir. Əks halda adam bu vacibləri tərk etdiyinə görə günah qazanır. Çünki belə olduğu təqdirdə şeytan onun yeməyinə şərik olur. 191-ci ədris Abu Səyid-i Xudri, radiyallahu anh, demişdir, Rasulullah s.a.v. yeməyini bitirdikdən sonra deyərdi, Elhamdülillahi <Sessizlik> ləzi ətəanana və səqana və cealana minəl-müslimin. Bu hədisə Abu Davud və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədisin isnadında keçən İsmail ibn Riyah məchur avidir. Muhammed Nasrəddin Albani, Muxtasər-i Şəmail əsərində bu hədisin zəif olduğunu demiştir. Bu duanın tərcüməsi belədir. Bizi yedirdən, bizi içirdən və bizi müsəlman edən Allah'a həm də olsun. Yeri gəlmişikəndə də ki, yeməkdən sonra edilən dua barədə neçə neçə səhih hədislər varid olmuş və həmin hədislərdə bu duaların ayrı-ayrı ləfzləri zikr edilmişdir. Məsələn, Elhamdülillahil hamdan kəthiran tayyiban mubarakan fihi. Qeyra mafiyun və la mudda'in və anhu Rabbuna. Rabbimiz Allah'a həm də olsun. Özü çoxlu, xoş, mübarək, sonsuz, ardı-arası kəsilməyən, onsuz keçinmək mümkün olmayan bir həmdir. Hədisi Buxar rəva edib. Yaxud, Elhamdülilləhi ləzi kəfəəm və ərvəəna qayrə məqfiyyün və lə məqfurin. Ehtiyazımızı ödəyən və susuzluğumuzu yatıran Allaha həmd olsun. Özü sonsuz və inkar olunmayan bir həmdir. Bu hədisi də Buxar rəva edib. Yaxud elhamdülillahi ləzi et'amani həzə və rəzaqanihi min ghəyri həvlim minni vələ quvvə. Un mənə yedirdən və özüm heç bir qüdret və cüd sərf etmədən unu mənə bəxş edən Allah həmd olsun. Bu hadsədə tirməzi raval edir. Ərçənd müsəlmana yəməyini bitirdikdən sonra sadəcə elhamdüləh demə yətək. Lakin yakşı olar ki, Bu xüsusda sünnədə varid olmuş duaların hamısını öyrənsin və vaxtaşırı bu duaları etsin. 192-ci ədəs. Abu Umama radiyallahu anhü Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yeməyini bitirdiyi və önündəki süfrə yığışdırıldığı zaman deyərdi. Elhamdülillahi hamdən kəsirən, tayyibən, mübarəqən fiyyə, qayrə müaddəin vələ mustağnə anhu rabbənə. Bu hədisi Buxari, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn Məcə və Əhməd ravayət etmişdir. Hədisin ravisi, Əbu Uməmə Əl-Vəhili, Peygamber s.a.v.in sahabəsidir. Bu hədistəki duanın tərcüməsi, Rəbbimiz Allaha həmd olsun, özü də çoxlu, xoş, mübarək, sonsuz, ardı-arası kəsilməyən, sonsuz keçinmək mümkün olmayan bir həmddir. Burada xoş dedikdə, riyadan uzaq Allah üçün olan bir həmd, mübarək dedikdə, bu həmdin savabının artması nəzərdə tutulur. Allah'a bu cür həmd etmək mübaliqə, yəni adi həmddən fərqli olaraq həddən ziyadə tərif etmək sayılır. Bunun müqabilində qazanılan savabın həddi də yalnız Allaha bəllidir. Bu, xüsusta varid olmuş hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Bir nəfər əlhəmdülləhi kəziran, Allaha çoxlu həmdlər olsun dedi. Bunu eşidən mələk onun salabını yazmağa aziz qaldı və buna görə Rəbbinə müradət etdi. Rəbbi də ona belə buyurdu. Qulum necə deyibsə, elə də yaz, çoxlu. Hədis-i Tabarani, muacam əsərində rəvat etmiş. Və Şəhq Albani Rahiməhullah Silsilətl Əhədis-i Səhiyyədə onun səhiyyə olduğunu bildirmişdir. Digər bir hədistə, Rifa İbn-i Rafi radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə de, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin arxasında namaz qılırdıq. O, rükdən başını qaldırıb, səmi limən həmi dəhd edir. Arxasında duran bir nəfər isə, Rabbənə və ləkəl həmd, həmdən, kəsirən, tayyibən, mübarəqən fihd dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm namazı bitirdikdən sonra soruşdu. Bunu deyən kəmi idi? Səhabə mən deyə cavab verdi. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu. Mən otuzdan çox mələk gördüm ki, bu sözü hansı biri daha tez yazacaq deyə bir-birini ötməyə çalışırdılar. Hədisi Buxari rəvayət edib. Bu cür zikirlər müdaaf, savabı qat -qat artan zikir adlanır. Yəni, bir nesil kəlmədən ibarət olmağına rəğmən, sahibinə həddən ziyadə savab qazandırır. Ən gözəl kəlmə isə, lə ilahe illallah kəlməsidir. Abdullah İbn Hamur, radiyallahu anh, məravaiz edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm demişdir, Ümmətindən olan bir kişi qiyamət günü məhlukatın qarşısına çağırılacaq və ona 99 ədəd kitab göstəriləcək. Hər bir kitabın özçüsü gözün gördüyü son məsafəyə qədər olacaq. Sonra qudrətli və qüvvətli Allah buyuracaq, Bunlardan birini inkar edə bilərsənmi? O, xeyr, ey rəbbim, deyə cavab edəcək. Allah buyuracaq, Əməlləri yazan gözətçi mələklərim sənə zülm ediblərmi? Bu qədər kitabın qabağında sənin savabın ola bilərmi? O, adam qorxu içində xeyr, deyə cavab edəcək. Onda Allah buyuracaq, Əksinə, dərgahımızda sənin üçün savab vardır. Odur ki, bugün sənə zülm edilməyəcəyik. Bu vaxt onun qarşısına içində Əşhədü Əllə ilə ilə Allah və ənə ən Muhammedən Əbduhu və Rasuluhu yazılmış bir kağız parçası qoyulacaq. Adam deyəcək, Ey rəbbim, bu qədər kitabın qabağında bu kağız parçası nə fayda verə bilər? Allah buyuracaq, sənə zülm olunmayacaq. Sonra kitablar tərəzinin bir gözünə, kağız parçası isə digər gözünə qoyulacaq. Və bu kağız parçasının ağırlığından o kitablar havaya qalxacaq. Hədisi Tirmizi rəvayət etmiş və Şeyh Albani onun səhiyy olduğunu demişdir. Bu növ zikrə daha bir misal çəkməyə var. Subhanallahı və bi həmdih, adədə xalqdihə, və rida nəfsihi, və zinətə arşihə, və midədə kəlimətihə yaraddıqlarının sayı özündən razı olduğu ərşinin ağırlığı və kəlmələrinin çoxluğu qədər Allaha həm sənalar və təriflər olsun. 193-cü ayədir. Ayşə rəziyallahu demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrindən 6-sı ilə birlikdə yemək yeyərkən bir bedevi gəlib 2 loqmaya bu yeməyin hamısını yedi. Onda Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: Əgər Bismillah desə bu yemək isə bəhs edərdi. Muhamməd Nasrəddin Albani müxtəsəri Şəməyilin əsərində bu həlsin səhiyy olduğunu demişdir. Demək, Bismillah demək, yeməyin bərəkətini artırır. Demədikdə isə onun bərəkətini aparır. 194-cü əviz Ənəsr ibn-i Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah s.a.v. belə buyurmuşdur. Allah yemək yedikdən və ya su içdikdən sonra ona həm dedən bəndəsindən razı qalır. Bu hədisi Müslim, Tirmizi Nəsai və Əhməd rəvad etmişdir. Hədistən belə nətizə çıxır ki, tələfüzü çox asan olan bir kəlmə ilə Allahın razılığını qazanmaq olar. Bir kəlmə ilə. Nə asan, nə gözəl. Bu şəriəti bizim üçün bu qədər asanlaşdıran bu nimətləri bizə əta edən Rəbbimizə həm sənalar olsun. Bu xüsusda ucu Allah buyurur, Əgər şükr etsəniz, buna görə sizdən razı qalar. Əgər biz Allahın bizə əta etdiyi nimətlərə şükr etsək, Allah bu nimətləri həm artırar, həm də bərəkətli edər. Bu xüsusda da ucu Allah belə buyurur, Əgər şükr etsəniz, sizə olan nimətimi artıraram. Və nankorluq etsəniz, bilin ki, mənim əzabım şiddətlidir. Digər ayədə isə buyurur, Allaha şükür et. Kim şükür etsə, özü üçün şükür etmiş olar. Kim nankor olsa, bilsin ki, Allah onun şükürünə mühtəz deyildir. Tərifə layiqdir. Yeri gəlmişsən qeyd etmək lazımdır ki, hər loxmanı yedikdən sonra əlhəmlülləh deməyə lüzum yoxdur. Hədislərdən açıq aydın başa düşülür ki, bunu yemək bitirdikdən sonra demək bağımdır. 29-cu fəsil Rasulullah s.a.v. piyaləsi barədə varid olanlar 195-ci hədis Sabit demişdir. Bir dəfə Ənəsi bin Məlik taxtadan düzəldilmiş və dəmir lehimlə bərk iri bir piyalə çıxardı bizə göstərdi və ey sabit Bu, Rasulullah s.a.v.in piyaləsidir, dedi. Muhammed Nasr Əbdin Albani, Muxtaq Ər-i Şəmail əsərində bu hədisin səhiyy olduğunu demişdir. Hədistə dəmir lehimlə bəlk edilmişdir, deyilir. Lehim, metal və başqa şeyləri yapışdırmaq üçün qalay və s. ərintidir. Digər rəvayətdə Ənəs r.a. demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin piyaləsi sındı və o bu qabın çatını gümüş lehimlə yapışdırdı. Hədisi Buxar rəvad edir. Başqa bir rəvadda isə Asimil Əhvəl demişdir. Mən ənəsi bin Malikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin piyaləsini gördüm. O sınmışdı deyə, sonradan onu gümüş lehimlə bərk etmişdi. Bu, ağzı yen gözəl bir piyalə idi üzdə. Bu qəranğa savan ən keyfiyyətli ağazdan düzəldilmişdi. Ənəs demişdir: "Mən Peyğəmbər sallallahu üçün bu piyaləyə fulan və fulan içkiləri süzmüşəm." İbn Sirin rivayət edir ki, bu piyalənin üzərinə dəmir həlqə çətirilmişdi. Ənəs bu həlqəni qızıl və ya gümüşlə əvəz etmək istədikdə, Qabutal hə ona: "Rəsulullah sallallahu əleyhi və bir şeyi dəyişmə" dedi. Və o da bu halqəni dəyişmək fikrindən vaz keçdi. Ərizə Buhari rivayət edir. 196-cı hadis. Ənəs rəziyallahu anh demişdir: Mən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm üçün bu piyaləyə hər cür içki, su, nəbir, bal və süd süzmüşəm. Bu hədisi Müslim və Əhməd rivayət etmişdir. Hədisdə nəbir deyilir. Bu da Xurmanı, üzümü, buğdanı, arpanı və s. Yumşalana dəşi suda saxladıqdan sonra onu sıxmaqla hazırlanan içkidir. İbn Abbas radiyallahu anhü məravayt edir ki, Peyğəmbər s.a.v. üçün gecənin əvvəlində meyvədən və s. şirə çəkərdilər. Sonra o, bu şirəni ya ertəsi gün səhər, ya həmin günün axşamı, Ya növbəti gün, gün üstü, ya həmin günün axşamı, ya da obiri gün əsir vaxtına da içərdir. Sonra yerdə qalanını xidmətçisinə verər, qız qırdıqa təqdir onun əmri ilə bu içini zibilliyə boşaldardılar. Nəbisi Muslima rəvaid edib. Bu hədislərdən belə nəticə çıxır ki, istəlinən nəbili üç gün ərzində, yəni nə qədər ki, şirinliyi qalıb, onu içmək var. Üç gündən sonra isə bu nəbiz qızqırıb sərxoş edici içkiyə çevrilir. Bunu da içməyi həm Allah, həm də onun Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və sələm haram buyurmuşdur. Əl-Mayda surəsinin 90-91-ci ayələrində Allah s.ə.v. buyurur. Ey iman yətirənlər, şübhəsiz ki, sərxoş edici içki də, qumarda, tapınmaq məqsədi ilə dik qoyulmuş taşlar da, fal oxları da Şeytan əməlindən olan murdar şeylərdir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nizad tapasınız. Həqiqətən, şeytan sərxoş edici içki və qumar vasitəsilə sizin aranızda ədavət və kin salmaq, sizi Allahı yad etməkdən və namazdan ayırmaq istəyər. Siz buna son qoyacaqsınızmı? Və hədislərin birində Abu Musəl Əşari radiyalların hıravayt etmişdir ki, Peygamber sallallahu ve sellem onu Yemenə göndərdiqsə, Abu Musa ondan orada düzəldilən içkilər barədə soruşdu. Peygamber sallallahu ve sellem soruşdu: "Nədir onlar?" Abu Musa: "Bal və arpa şarabıdır" dedi. Onda Rasulullah sallallahu sellem, buyurdu: "Sərhox edici hər bir şey haramdır." Hədisi Buhari rəvayət edir. 30-cu fəsil Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yedi meyvənin vəsi. Bu fəslin unvanında meyvə deyildikdə həm meyvə, həm də tərəvəzər nəzərdə tutulur. 197-ci hədis. Abdullah ibn Cəfə radiyallahu anhu demişdir: "Mən peyğəmbər sallallahu ve sellemin xiyarla, tər, xurma yediğini görmüşəm." Bu hədisi Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, İbn Məcə və Əhməd rivayət etmişdir. Hədisi izah edən Muhammed hər alı demiştir. Bu ikisini bir yerdə yeməyin insan orqanizmə böyük faydası vardır. Rəva edilir ki, Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Anam məni Rasulullah s.a.v. evinə gəlin göndərməmişdən bir müddət əvvəl məni kökətmək üçün əlindən gələnə etdi. Lakin heç nə alınmadı. Nəhayət, mən Xiyarla xurma yedim və yetərincə kökədim. Hədisi Abu Davud rəvət edib və Şeyh Albani silsilətlə hədisi səhiyyə onun səhiyyə olduğunu xəbər verib. 198-ci hədisi Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Peyğəmbər s.a.v qarpızla tər xurma yiyərdir. Bu hədisi Abu Davud tirmizi rəvət etmiş və Muhamməd Nasrəddin Albani Muxtəsəri Şimayl Əsərində onun səhiyy olduğunu demişdir. Bu rəvayətlərdə qeyd edilən meyvə və tərəvəzlərdən biri, isti, digərə soyuq. Yəni, xurma isti, xiyar və qarfız isə soyuq olduğundan bunları qasışdırıb yeməyin mədəyə xizri vardır. Digər hədistə rəvayət edilir ki, Ayşə radiyallahu anhı demişdir, Peyğəmbər s.a.v. qarfızla tər xurma yiyər və deyərdir. Biz bunun istisi ilə onun soyuğunu, onun soyuğu ilə də bunun istisini azaldırıq. Hədisi Əbu Davud rəvayt edib və Şəhə Xalbani, rahiməhullah, silsinəşil əhədisi -Sil -Sil -Sil səhiyyə əsərində onun səhiyyə olduğunu bildirib. İbn-i Qeyyim isə, rahiməhullah, Zab-ı-l-Məyət fi hədi xayr ı əsərində qarqız xüsusunda belə demişdir. Qarpız barədə varid olmuş hədislərin heç biri səhih deyil. Yalnız bu hədisdən başqa. 199-uncudadır. Ənəs ibn Məlik rəziyallahu anh demişdir: "Mən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm-in qovunla bərabər xurma yediğini görmüşəm." Muhammad Naqibuddin Albani Muxtasar Şəmailə tərcümədə bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Qovun qabaq xəciləsindən uzunsov yaxud girdə şəkilli Şirin və ətirdib bostan mövəsidir. İbn-i Qeyb Rahimahullah demişdir, kim Rasulullah s.a.v.in nələr yediyini araşdırsa, görər ki, o heç vaxt nə balıqla südü, nə südlə turş bir şeyi, nə iki acı yeməyi, nə iki soyuq yeməyi, nə iki qatı yeməyi, nə iki qəbizlik yaradan yeməyi. Nə iki qarnı işlədən yeməyi, nə iki ağır yeməyi, nə iki incul yeməyi, nə iki qeyri-adi yeməyi bir-birinə qatıb yeməzdir. Həmsinin iki müxtəlif yeməyi, qəbzlik yaradan yeməklə qarnı işlədən yeməyi, yaxud tez həzm olan yeməklə gec həzm olanı, yaxud qızarmış yeməklə soyutma yeməyi bərabər yeməzdir. Ha belə, Nə qızardılmış yeməklə soyutma yeməyi, nə təzə ilə köhnə yeməyi, nə südlə yumurtanı, nə də ətlə südü bir-birinə qatardı. Yeməyi çox istihalda yeməz, ha belə, dünəndən qalan yeməyi də qızdırıb yeməzdi. Xarab olmuş, yaxud çox tuzlu, yaxud çox sirkəli yeməkləri də yeməzdi. Çünki bu qaydada yemək-yemək insanda bir çox qəstəliklər əmələ gətirir. İbn-i sözü burada bitir. İki yüzüncədir. Ayşə radiyallahu anh demişdir. Teyirəmdar sallallahu aleyhi və səlləm qarpızla tər xurma yemişdir. Bu ədrin isnadında keçən Muhammed ibn-i abdül çoxlu xətalara yol vermiş sadıq ravi-dir. Üstəlik Muhammed ibn-i İshəq Elə bu səbəbdən də bu isnad zəif hesab edilir. Lakin əvvəlki hədislərə əsasən, bu hədisin mətni səhisadır. 201-ci hədisi Abu Hüreyra radiyallahu anh demişdir, Camaat məhsul yığımı zamanı gördükləri nubar meyvelərdən Rasullah sallallahu aleyhi ve sellemə gətirərdi. Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem onları götürərkən dua edib deyərdi, Allahım, bizim meyvelərimizə bərəkət ver, bizim şəhərimizə bərəkət ver, Bizim dörd oğuz və bir oğuz yeməyimizə bərəkətdir. Allahım, İbrahim sənin qulun, sənin ən əziz dostun və sənin Peyğəmbərin olmuşdur. Mən də sənin qulun və Peyğəmbərinəm. O, səndən Məkkə üçün xeyir, bərəkət diləmişdir. Mən də səndən mədinə üçün, onun Məkkə üçün dilədiyini və üstəlik bir o qədərini də diləyirəm. Bundan sonra Rasulullah s.a.v. Gördüyü ən az yaşlı uşağı yanına çağırar və həmin meyvələri ona verərdi. Bu hədisi Muslim firmizi İbn Maciə və Əhməd ravayət etmişdir. Hədistə Peygamber s.a.v. İbrahim ə.s. məhkəyə üçün dua etdiyini xəbər verir. Nə edib? İbrahim ə.s. məhkəyə üçün nəcə dua edib? Bu xüsusda quca Allah buyurur.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 İnsanların bir qisminin qəlbini onlara meyilli et və onlara növbən bə növ məhsullardan ruzu ver ki, bəlkə şükür etsinlər. Həyətən də, İbrahim Aleyhisselamın duası qəbul oldu. Məkkə şəhəri o vaxtdan ta indiyədək həm əmnəmanlı, həm insanların ən çox namaz qıldığı yer, həm də bol-bol ruzu olan xeyirli-bərəkətli bir yerdir. Mədinədə də Əmsinir. 202 yüz ikincədir. Rubeyyə bint Muavviz ibn Afra radiyallahu anhümə demişdir. Əmin Muaz ibn Afra mənə üzərində xırda xiyarlar qoyurmuş bir qat tər xurma verib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gömbərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xiyarı xoşlayırdı. Mən xurmaları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə gətirdiyim vaxt. Bəhreynlə ona zinət əşyaları göndərmişdilər. O, bunlardan bir oğuz götürüb mənə verdi. Bu hədisi Təbərani Muacəmül Kəbir və bəğəv-i şərh-i sünnə rəvayət etmişdər. Hədisin isnadında kesən Muhamməd ibn Hümeyd Ər-Razi zəif rəvidir. Həbələ İbrahim ibn-i Muxtar hafizəsi zəif olan rəvidir. Üstəli Muhamməd ibn İshəq saduq və nudəllif rəvidir. Və bir də, Əbu übeydə məqbul rəvidir. Muhammed Nasrəddin Albani müxtəsir şəməl əsərində bu hədisinin zəif olduğunu demişdir. Hədisin rəvisi Rübey bint Muavviz ibn Həris el-Ənsariyyə Peyğəmbər s.ə.v-in sahabəsidir. Əfraq Muavvizin anasının afıdır. Rübey bint Muavviz Abdülmalik ibn Mərvanın xilafəsi dövründə vəfat etmişdir. Muaz İbni Harisə gəlindir. Bu sahabə, Muaz İbni Haris İbni Rifal-Ənsari radiyallahu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tanınmış sahabəsidir. Hər iki əqabə bəyyətində və bir çox dövüşlərdə iştirak etmiş, Osman İbni Affan radiyallahu şəhid olduqdan az bir müddət sonra vəfat etmişdir. Bayaq dedim ki, tanınmış sahabəli. Nə ilə tanınıb? Bu sahabə, Bədir döyüşündə qardaşı ilə birlikdə Abu Cəhli öldürmək ilə yəbdə qalmışlar. İki yüz üçüncədir. Yenə, Rübey bint Muavud İbn-Əfra radiyallahu anhma demişdir. Bir dəfə mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə bir qalb tər xurma və yanında da xırda xiyarlar gətirdim. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir oğuz zinək əşyası yaxud bir oğuz qızıl verdi. Bu hadis İmam Ahmed Musnad ve Tıbarani'nin mujem-i kebir əsərlərində rivayet etmişdir. Hadisin isnadında keçən Şerik ibn Abdullah en-Naxei səhli xətalara yol vermiş saduq ravidir. Həmçinin bu isnadda adı çəkilən Abdullah ibn Muhammed hafizəsi zəif saduq ravidir. Muhammed Nasiruddin Albani Muhtasar eş-Şama'il əsərində bu hadisin zəif olduğunu demişdir. Bu hədislərin hər ikisi zəif olsa da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xurma ilə xiyar yeməsi səliyy hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. Müəllif də bu fəsildə bu zəif hədisləri məhz bu məqsədlə rəvayət etmişdir. 31-ci fəsim Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin içdiyi suyun və sayrən vəsi 204-cü hədis Ayşə radiyallahu anhı demişdir Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin ən çox sevdiyi içki, həm şirin, həm də soyuq olanı idi. Abu İsa əttirimizi demişdir. Süfyan ibn Uyyəyna bu hədisi bu cür. Məmərdən, o da Zuhridən, o da Urvadan, o da Ayşədən revayət etmişdir. Abdullah ibn Mübərəq, Abdurrazzak və digərləri isə bu hədisi. Məmərdən, o da Zuhridən, O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən mursəl isnadlərə vaid etmiş və həmin isnadda o da Urvadan, o da Ayşədən sözünü zikr etməmişlər. Həmsinin Yunus və bir çoxları bu hədisi zuhridən, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən mursəl isnadlərə vaid etmişlər. Abu Isət-Tirmizi demişdir. Bu hədisi yalnız İbn-i Uyeynə məusul isnadlərə vaid etmişdir. İman-Tirmizi Sünən əsərində bu hədisi rəvayət etdikdən sonra demişdir. Bəzi ravilər bu hədisi İbn Uyeynadan, bu İsnabla, Məmardan, o da Zuhridən, o da Urvadan, o da Ayşədən rəvayət etmişlər. Daha doğrusu budur ki, bu hədisi Zuhri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nüfsəl İsnabla rəvayət etmişdir. Muhammed Nasir eddin Albani, Muxtəsəri Şəmail əsərində, ha bilə, Səhih-il-cəmi və silsədil əhədis-i səhih əsərlərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Hədisdə Ayşə radiyallahu anhə Peygamber s.a.v. hər hansı bir içini həm şirin, həm də soyuq halda içməyi sevdiyini xəbər verir. Burada şirin deyildikdə həm içməliq təbii şirin su, həm də tərkibinə xurma, bağ və s. şirin şeylər qapılmış, nəbiz və başqa bu kimi itkilər nəzərdə tutulur. Abu Davudun sünə nəzərində rəvaid edilmiş hədistə xəbər verilir ki, Ayşə r. deyilmişdir, sahabələr, Peyğəmbər s.a.v. üçün su quyusundan şirin su çıxarardılar. Bu dəlildir ki, Rasulullah s.a.v. şirin suyu sərin halda içərdir. Və burada soyuq deyildikdə çox soyuq olmayan sərin içkilər nəzərdə çünur. Çünki çox soyuq su içmək mədəyəcəyəndir. Tirmiz Rahimahullah Süfyan İbn Uyeynanın bu həlisi bu cür ravayət etdiyini xəbər verir. Yəni, ravilər arasında bağlılı olan mütəsib isnarla Peyğəmbar s.ə.və qədər isnatda bağlılığın olduğunu göstərir. Nəusul isnarla deyir, bu isnada müddəsil də deyilir. Bu kəlmə ərəbcə iddia tarifəylinin məlum növündən əmək gəlmiş feyri sifətdir. Bu iki kəlmə birləşdirilmiş, bitişdirilmiş, bağlanmış, əlaqədər və s. mənalarda ifadə edilir, işlənilir. İstalahı mənada isə mərfu və ya məvquf qrupuna aid sənədində bağlılıq olan isnad məvsul adlanır. Belə isnad həm də müddəsil adlanır. 205-cədir. İbn Abbas radiyallahu anhəmə demişdir. Mən və Xalid ibn Valid Rasulullah s.a.v. ilə birlikdə meymunənin evinə gəldik. O, bizə bir cəmsüd yatırdı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu süddən içdi. Mən onun sağ tərəfində, xalid isə sol tərəfində idi. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mənə belə buyurdu. Artıq bu südü içmək haqqı sənindir. Və əgər istəyirsənsə, öz haqqını xalidə verə bilərsən. Dedim, sənin artığını birinci olaraq içməyə xüsusunda heç kəsə cüzəşt edən deyiləm, ya Rasulullah. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Qoy, Allahın yemək yedirtdiyi kimsə desin, Allahümme bəriklənə fiy, və əfimnə xayran minə. Həmsinin Allahın süd içirtdiyi kimsə də belə desin, Allahümme bəriklənə fiy, və zidnə minə. Daha sonra Rasulullah s.a.v. belə buyurdu, Süddən başqa heç bir şey həm yeməyi, həm də içini əvəz etmir. Bu hədisi Əbu Davud Tirmizi və İbn-i Maci etmişdir. İsnadında keçən Umar ibn Əbu Hərmələ və Əli ibn Zeyd ibn Cüdən zəif rəvilərdir. Elə bu səbəbdən də bu isnad zəif hesab edilir. Muhammed Nasirəddin Albani müxtəsəri şəmail əsərində onun həsən olduğunu demişdir. Yəni, bu hədisi qüvvətləndirən digər hədislər də vardır. Hədistə adı keçən Məşhur sahabə Xalid ibn Valid və İbn-i Abbas radiyallahu anhına xala uşaqlarıdır. Xalidin anası Ummu Xalid Lübəbə binti Haris İbn-i Abbasın anası isə Ummu Fadil Lübəbə binti Haris Harisin qızları olan bu iki bazının adları eyni olsa da küniyaları fərqlidir. Halid ibn Valid ibn Mughira al-Makhzumi radiyallahu ta'alahi ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesidir. Allah'ın qızıl incə ilə tanınmış bu sahabə hicrətin 8-ci ilində Səfər ayında İslamı qəbul etmiş, sonra da bir çox döyüşdə layiqincə vuruşmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu tərif edib demişdir. Halid Allahın qızıllarından biridir. Allah bu qılınzla müşrikləri kəsir. Hədis Səhiyyəcəmi əsərində rəvayət edilir. Digər hədistə, hənəs radiyalların rəvayət edir ki, Zeyd ibn Harisənin, Cəhər ibn Əbutalibin və Abdullah ibn Rəvahənin ölüm xəbəri gəlməmişdən əvvəl, Peyğəmbər s.a.v. ağlaya ağlaya onların şəhid olduqlarını xəbər verib dedi. Bayrağı Zeyd götürdü və şəhid oldu. Sonra bayrağı Cəfər götürdü və o da şəhid oldu. Sonra bayrağı i̇bn Rəvahə götürdü və o da şəhid oldu. Axırda bayrağı Allahın qılıncı sayılan birisi götürdü və Allah müsəlmanlara bu döyüşdə qələbə bəxş etdi. Hədisi bu xayr rəvayt edib. Bu döyüşdə Xalit, radiyallahu anh, 9 qılın sındırmış, Allahın izni ilə, 3 milli ordu ilə 120 minlik ordunu qorxudub geri çəkilməyə məcbur etmişdir. Peyğəmbər s.a.v. də bunu müsəlmanların qələbəsi adlandırmışdır. Xalit radiyallahu anh, hicrətin 21-ci ilində 60 yaşında Himsdə vəfat etmiş və orada Hims qapısının yaxınlığında dəfn edilmişdir. Hədistə adı keçən digər sahabə, Meymunə bint Haris, bin Hazn el-Hilaliye radiyallahu anh, anası və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in zövqcəsidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicrətin 7-ci ilində qəğa umrasından sonra onunla evlənmişdir. Meymunə radiyallahu anha hicrətin 61-ci ilində 80 yaşında vəfat etmişdir. Burada İbn Abbas radiyallahu anhu xəbər verir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və salləm, südü Sağ tərəfində oturan təhabəsinə təklif edir. Rasulullah s.a.v. hər bir işində sağ tərəfdən başlamağa xoşlayardı deyə. Bu sözü ilk əvvəl sağında oturan İbn Abbasə təklif edir. Digər hədisdə rəvayət edilir ki, Səhl ibn Səad radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər s.a.v. bir cam süd gətirdilər və o bu süddən içdi. Həmin vaxt onun sağında məclistəkilərin ən kiçiyi Yeni etmə bir oğlan, solunda isə yaşlı adamlar oturmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yeni etməyə deri, Oğul bala, mənə izin verirsənmi? Bunu yaşlılara verin. Gənc deri, sənin artığını birinci olaraq içmək xüsusunda heç səsə güzəşdə gedən deyiləm, ya Rasulullah. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm camı o cavan oğlana verdi. Bu hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə dualar öyrənir. Yemək yedikdən sonra dua edib, deyirsən, Allahım, bunu bizim üçün bərəkətli et və bizə bundan da xeyirlisin, nəsib et. Süd içdikdən sonra isə, deyirsən, Allahım, bu südü bizim üçün bərəkətli et və onu bizim üçün artır. Peyğəmbər s.a.v. südü əvəz edəcək heç bir yemək və içki olmadığını xəbər verir. Yəni, süd həm azlığı aradan qaldırır, həm də susuzluğu yatırır. Hər iki xüsusiyyəti özündə cəmidir. Odur ki, Peyğəmbər s.a.v. müsəlimana başqa yeməklərdən fəhli olaraq, süt üçün ayrıca dua etməyi, Allahdan adi yeməklərin sadəcə başqasıyla əvəz olunmasını, sütün isə qaxtmasını diləməyi buyurur. Abu isə ətlərimizi Rəhiməllah bu hədisi rivayet etdikdən sonra demişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələmin, zövcəsi Məymuna bint Haris, həm Xalid ibn Validin, həm İbn Abbasın, həm də Yezid ibn Əsəmin xalasıdır. Həriz alimləri Əli ibn Zeyd ibn Cüdəndən rivayet edilmiş bu hədis barədə ixtilaf etmişlər. Bəziləri bu hədisi Əli ibn Zeyddən, o da Ömər ibn Əbu Hərmələdən rivayet etmişlər. Şübhə isə Əli bu hədisi Amr İbn Hərmələdən ravayət etdiyini xəbər vermişdir. Lakin səhih olan budur ki, bu, Öməd İbn Əbu Hərmələdir. 32-ci fəsil Rasulullah s.a.v.in su və s.a. içməsi barədə varid olanlar. Yəni, nə içməsi barədə? 206-cı ədəs İbn Abbas r.a. demişdir, Peyğəmbər s.a.v. zəmzəm suyundan ayaq üstə içmişdir. Bu hadisi Buhari, Muslim, Nesai, Tirmizi, İbn Mace ve Ahmed rivayet etmiştir. Bu hususta İbn Kayyim rahimehullah radıhallah fi hadi khayr el ibadeti halinde demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suyu vesaireni həmişə oturulu halda içərmiş. Səhih əhsərlərdə onun ayaq üstə su içməyə qadağan etməsi, hətta ayaq üstə su içən adamı içdiyini qusmağı əmr etməsi varid olmuşdur. Lakin səhih hədislərdə Teğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin ayaq üstə su içməsi də varid olmuşdur. Bu hədislərdən nəticə çıxarmış İslam alimlərinin bəziləri ayaq üstə su içməyə rüxsət verən hədislərin qadağa barədə varid olan hədislərin nətx etdiyini bəziləri də bu qadağanın haram deyil sadəcə Daha münasib və oturulu halda su içməyin daha həfsəl olduğunu söyləmişlər. Bəziləri isə bu hədislər arasında ziddiyyət olmadığını demiş və bunu belə izah etmişlər. Peyğəmbər s.a.v. sadəcə zərurətdən dolayı ayaq üstə su içmişdir. Demək, suyu və digər su kimi içkiləri oturulu halda içmək, Ey Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetisidir. Ayak su içmek için ise sebep olmalıdır. 207. Amr bin Nas radıyallahu anhu demiştir. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem ayağ üstte hem de oturulu alda su içtiğini görmüşüm. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş ve bu Hasan sahih hadistir demiştir. Hədisin ravisi Abu Muhammed Abdullah ibn Amr ibn Al as ibn Wail As-Sahmi radhiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem-in sahabəsidir. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem 700 hədis rivayet etmişdir. Muhariba Muslim birlikdə ondan 7 hədis, ayrı-ayrılıqda Buxari 8, Müslim isə 20 hədis rivayet etmişdir. Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu hicrətin 63-cü ilində vəfat etmişdir. 208-ci ədis. İbn Abbas radiyallahu anhmə demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün zəmzəm zəm suyu süzdüm və o, bu suyu ayaq üstə içdi. 206-cı hədisin eynisidir. 209-cu ədis. Nəzzal ibn Səbah demişdir. Bir dərsdə əli, Kufədəki məscidin həyətində ona bir bardaq su gətiriblər. O, bu sudan ovuz-ovuz götürüb əllərini yudu, ağzını yaxaladı, burnunu yudu, üzünə, qollarına və başına məhsəkdi, sonra da ayağı üstə bu sudan işdi və dedi, bu, təstəmazı pozulmamış adamın yiyulmasıdır. Mən Rasulullah s.a.v.in belə etdiyini görmüşəm. Bu həbs-i Buxari, Abu Davud, Nəsai və Əhməd rəvaid etmişdir. Hədisdən aydın olur ki, Əli ibnəbi Talib radiyallahu anh burada şəriyyətin buyurduğu qaycaca dəstəməz almır. Sadəcə olaraq, o su ilə yiyinir və ayaq üstə su içdiyini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin belə etdiyini xəbər verir. 210-cu hədis Həməs radiyallahu anh edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm su içərkən üç dəfə nəfəs alar, sonra deyərdir, Bu cür su içmək daha çox zöv verir və susuzluğu daha tez yatırır. Bu hədisi Müslim, Abu Davud, Tirmizi və Əhməd rəvayət etmişdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi suyu üç qurtuma içər və hər qurtum aldıqdan sonra fincanı kənara çəkib nəfəs alır, sonra yenə sudan qurtum alardı. Yeri gəlmişkən, yedidə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi qabın içinə üfürməyi qadağan etmişdir. Bu qata da, radiyalarını rəvayət edir ki, Peyxəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Sizdən biriniz bir şey istikdə qabın içində üfürməsin. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Bu hədisi gətirməkdə məqsədim odur ki, Tirmizinin gətirdiyi hədistə üç dəfə nəfəs ala deyildikdə başa düşülməsin ki, qabın içində nəfəs alardı. 211-ci hədisi İbn Abbas radiyallahu anhına ravayət etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm su içərkən iki dəfə nəfə salardı. Bu hədisi Tirmizi, İbn Macə və Əhməd ravayət etmişdir. Hədisin istinadında keçən Vişdin İbn Kureyv zəif ravidir. Muhamməd Nasirəddin Albaniyə də Muxtəsəd-i əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. 212-ci hədisi Qəbşə radiyallahu anhə demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənim evmə gəld Və orada asılmış cürdehtən aya üstə su içdi. Sonra mən qalxıb o cürdəyin ağzını kəstim. Bu hədisi tirmizi İbn-i Əhməd rəvayət etmiş, o Muhammed Nasrəddin Albani muxtəsəb Şəmail əsərimdə onun səhiyy olduğunu demişdir. Hədisin rəvisi Kəbşə bint Sabit radiyallahu anhə, Peyğəmbər s.ə.v-in sahabəsi və Həssan ibn-i Sabit radiyallahu anhənin babısıdır. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ya ayaq üstə su içməyin caiz olduğunu göstərmək istəmiş, ya da oturmağa imkan olmadığı üçün suyu ayaq üstə içmişdir. Qəbşə radiyallahu anhı o cür ağzını ona görə kəsmişdir ki, heç kəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ağzının dəydiyi yerdən təbarruq etmək məqsədi ilə bu cür su içməsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Ağzı dəydi yerdən sahabələr təbarruq edərdilər. 213-cədir. Sumamə İbn Abdullah demişdir. Ənəs İbn Malik su içərkən üç kərə nəfəs alar və deyərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm su içərkən üç kərə nəfəs alardı. Bu hədisə Buhari, Muslim, Tirmizi, Nəsai, İbn Maci və Əhməd rəvaid etmişdir. Bu əmən sahabələrin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə olduqca məsuliyyətlə yanaşdıqlarını xəbər verir. 214-cü hədis. Ənəs ibn Malik radiallahanın edir ki, bir dəfə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Suleymanın evinə daxil oldu. Evin bir tərəfində içində su olan bir cürdək açılmışdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağını o cürdəkdən su içdi. Sonra Ummu Süleym qalxıb o cürdəyin ağzını kəsti. Dikkat edirsiniz mi? Həm Kəbşə, həm Ummu Süleym, radiyallahu anhına. Hər ikisi eyni hərəkətidir. edir məqsədi ilə. Muhamməd Nasr ibn Albani Muhtəsəl Şəmal əsərində bu hədisin səhəy olduğunu demişdir. 215-cədir. Səd ibnəb-i Vəqqas, radiyallahu anhına, rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər s.a.v. ayağ üstə su içərdir. Muhammed Nasır ibn Albani Muhtasəri Şəmal əsərində bu hədisin səhiyy olduğunu demişdir. İmam Abu İsaq Termizi bu hədisi revayət etdikdən sonra demişdir. Bəzilərə bu hədisin, hədisin isnadında keçən Abida bint Nailin Ubeyda bint Nabil olduğunu demişdir. Hədisin rəvisi Abu İsaq Sad ibn-i Malik ibn Uheyb Əl-Quraşı Əz-Zuhri radiyallahanım Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsi cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biridir. Onun fəzilətinə dair ikizə hədis qeyd etsək, kifayət edər. Bunlardan birində rəvayət edilir ki, Əli ibnəb-i Talib radiyallahu demişdir, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Səad ibnəb-i Haqqası belə dediyini işitmişəm. Oxla vur onları, atam, anam, sənə vurmam. Hədis-i Buxari rəvayət edir. Digər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün dua edib demişdir. Allahım, səhəd nə zaman sənə dua etsə, onun duasını qəbul et. Bu hədisi Yantirmizi Sünən əsərimdə rəva et etmişdir. Sonda, əzəmətli ərşin Rəbbi olan Qudrətli Allahdan onun gözəl adları və uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizləri özünün sevdiyi və razı qaldığı salih əməlləri yerinə yetirməyə və haqqı deməyə müvəffəq etsin. Bizim işlərimizi yoluna qoysun. Bizi, bizim valideynlərimizi, a belə cəmi müsəlman kişiləri və müsəlman qadınları, mümin kişiləri və mümin qadınları, onlardan həyatda olanları və ölüb gedənləri bağışlasın. Bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləminə bir yerdə həşr olunmağı və onunla bərabər Sən nəttə bir yerdə olmağa nəsib elesin. Mm. Subhanecə Allahumma və bi həmdik. Eşhədən lə iləhə illəhəm. Estağfirəkə və atubu ileyhəm.